«Ні, справді, яка чудесна метаморфоза! Ви вибачте мені, але я не ради компліменту, а від щирого серця дозволяю собі висловити вам мій подив і коли хочете радість. Правда-правда. В житті так рідко доводиться відчувати радість від лиця і посмішки людини. Ви не сердитесь на мене за, мою, за моє зухвальство?» – жіночка засміялась і трішки замішана відповіла – «Ви так дійсно, щиро сказали, що нікого сердитись на вас. А, власне, за що сердитись м'яко, майже ніжно, – сказав він. І трішечки перехилився до неї. Коли це вияв безпосереднього почуття, без жодного прихованого наміру, то, правда, за нього не можна сердитись. Хіба ні?» Дама раптом споважніла, сухо кинула, не знаю, і заплющила очі. І знову виразує обличчя, і всієї постаті став такий сумний, що Степан Петрович щиро зіщолився. І мимоволі знову здивувався, яке справді мінливе і по-різному гарне обличчя. От воно тепер було вже майже суворе. А які класично правильні риси? Цей тонкий ніс, цей обточний овал, це бездоганне підборіддя. От тільки нижня губа трішки занадто для класичності була Повна, пристрасна, зате, жива. І те, що очі були заплющені, що повіки закривали їх, надавало ще більше класичності, неначе скульптура без очей, сумна і строга голова якоїсь грецької богині. А сум богині був тепер дійсно щирий, неудаваний, як спочатку, і сум і вдома, ох, яка вдома. Знову грати цю тяжку брудну роль, знову вдавати кохання, знову паучи на обсотування жертви, знову витягання з неї найглибше схованого і потім спорожнену віддавати на страшний кінець. І як у кошмарі не мати волі ні крикнути, ні остерегти, ні навіть виявити сором і огиду до самої себе, а надто коли попадається отакий як цей об'єкт. Ну як можна такого... Хорошого, такого гарного, такого щирого, так брудно, так підло нищити. А його ж, очевидно, вже призначено на знищення. Це доля всіх, кого їй було давано на обсотування. І що ж їй робити? Остерегти його? Не виконувати даного завдання? Але, значить, віддати себе, свого сина і стареньку матір на знищення? Або він або вони. Потяг м'яко вибивав такт коліс, м'яко похитувались тіла і хилиталася штора на вікні. У купе було затишно, інтимно, так віддалено від усіх тих клопотів прикрощів страхіть, що лишились десь там позаду. Степан Петрович подхилився на спинку кушетки і заплющив очі. Нарешті можна було віддатись цьому спокоєві і побути хоч кілька годин без напруження, без нападання, підкрадання, удавання. Ця жіночка, напевно, була не термітка і не сексотка. Вона була собі проста, мила, колишня людина, яка Бог знає, як збереглася на радянській землі. Отже, можна було бути з нею трішки самим собою, як колись, колись. Він обережно встав, Зняв з полиці свою маленьку валізочку, виняв з неї плескувату пляшку та два срібні келишки, подібні до великих наперстків. Богиня трішки розплющила очі і непомітно слідкувала за своїм об'єктом. Е, нема чого розводити сантименти. Одним більше, одним менше їх таких нещасних щодня десятками трощать кулями в потилицю, по всіх неоглядних просторах СРСР, не вона так інша підведе його цього засудженого до Стєнки, тільки інша може зробить це брутально гидко, не давши йому за те нічого, а вона хоч устелить цей останній шлях його квітами найкращого, що є в житті бідної людини. І, може, в цьому і є її роля у житті? Хто знає, коли є Бог то, може, він її на це умисне призначив? Богиня зовсім розплющила очі і зупинила їх на Іваненкові. Він помітив це і несміливо звернувся до неї.